Те чакат. Изкачвам се високо над второто езеро. Вече съм по склоновете на върха. Харно ми е. Там долу се вижда светлото очертание на нашия стан. Пред мен море от скали. С всевъзможни форми са те, с причудливи очертания. Някои имат нежни, меки форми. Други са с изострен връх, стремящи се към висините. Някои са надвиснали над главоломни пропасти. Дълго ги съзърцавам. Звекове и хилядолетия са те тук, зиме изложени на бури, а лете милвани от слънцето и от лекия зефир. Зиме, когато са покрити с снежни преспи, те мечтаят за лятно слънце, за тревите, за цветята с безброй шарки, що растат около тях. Калени са те в бурите на живота. С устойчивост посрещат най-големите бури. Те не могат да ги изтръгнат от техните места. Звекове векове те звездите и понякога, Едно прозрение за миг ги озарява зависшия смисъл на всичко и на тяхното собствено битие. Като светкавица ги облъхва тогас едно озарение за великото в живота и след той завесата пак се пуща. Те чакат. Те чакат някой да дойде при тях и да ги възкреси. Те чакат магическото слово, за да се преобразят и тогас ще се пробудят и изявят съществата, скрити в тия форми. Те чакат любовното слово, за да възкръснат.